Capítulo 12 Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuírdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros." Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que vos votardes ao Senhor e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e vossas servas, e o Levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te para que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas o imundo e o limpo dela comerão, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Guarda-te que não desampares o Levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos como te disse e disseres... Comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então decolarás das tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas conforme todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo juntamente comerão delas. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás. Na terra o derramarás como água, Não comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as tuas coisas santas que tiveras e os teus votos tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti e para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus." Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las e as possuires e habitares na sua terra, guarda-te que te não enlaças após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele aborrece fizeram eles a seus deuses, pois até a seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás.